Negyedik fejezet Bárki is legyen előttem, mintha láthatatlan lenne. Egy kurva fekete lyuk, ami elevenen nyelel, de az ösztön, ami az egyik olyan ritka barát, amit elviselek, működésbe lép, és a fegyverem azonnal céloz, de hogy mire vagy kire, kurvára fogalmam sincs. Egy másodperccel később egy nyitott esernyő az összes, ami a szememet majdnem kiszúrja. Még csak nem is gondolok arra, hogy vakon lőjek, és nem azért, mert egy vagyok azok közül a kis ribancok közül, akik lefagynak a nyomás alatt. Nem vagyok. Szóban forgó bizonyíték, leszúrtam egy embert néhányszor, miután megerőszakolt. Rendben van. Ha valakinek meg kell halnia, de azt jobban kedvelem, ha látom őket, mikor meghúzom a ravaszt, vagy egy kis döfök a melkasúba, akkor tudom, hogy a megfelelő ember volt. Tudom, hogy megérdemlik, amit kapnak. Félretolom az esernyőt, készen arra, hogy megtaláljam a megerősítést, de a támadó már el is futott, ami őt teszi kis picsává. Felemelem a fegyverem, és lövés pozícióba lépek, de valami a gyomromban azt mondja, ne, ne lőj, de én lőni akarok, de valami nincs rendjén, valami kurvára nincs rendjén, a francba. Mormogom, leeresztve a fegyverem, a menekülő után vetem magam, keresztül rohanva a viharban, nézem az esernyővel hadonászó bolondot. Valaki végig rohan a sikátorban. A nyomában vagyok, egy utcalámpa teljesen megvilágítja a kapucnis formáját, amikor egyenesen egy díjbírkózó nagyságú ember rohan, egy New York Police Departmentes esőkabátban, aki lefogja a futó felkarját egy helyben tartja. Mi csinálsz, kölyök? faggatja. Gyerek! Hála az égnek, hogy nem lőttem, és kurva mázli, hogy az ég szakadás mostanra csak egy kis szitáló esőre váltott. Csak látni akartam, hogy mi történik, kiáltja a kölyök. Csak látni akartam, hogy mi történik, bocsánat, bocsánat. A kölyök spanyolul kezd el hablatjolni. Lavügynök! Jelentem be, a nyomozó mellé lépek, a kemény arcéle még keményebbé válik, és a tekintete rajtam landol. Tudom, hogy ki maga. Vágja oda epésen. Jó, mondom, olvasok a sorok között. Szemét dolgokat hallott rólam, és el is hiszi őket, és nyilvánvalóan másodkészből való információkkal rendelkezik, ami el is mondja mindazt, amit tudnom kell róla. Ránézek a gyerekre, aki nem lehet több, mint tizenéves. A neved? Kérdezem, félretéve egy béna próbálkozást, hogy spanyolul kérdezzek, mert káromkodni kén anyanyelvén és kénre az ő anyanyelvén mindaz, ahol megáll minden tudásom spanyolból. Diego, mondja a gyerek. Diegónak hívnak, és bocsánatot kérek, csak tudni akartam, mi folyik itt. Nem akartam bajba kerülni, így elfutottam. Hollags, Diego! Elregél egy címet, néhány háztömbe a Anyukám mondta, hogy jöjjek és nézzen meg, mi van itt. Kétlem, de nem érdekel, hogy került a sikátorba. Azon vagyok, hogy eltűnjön innen. És ha most hazaviszünk, anyukád ott hol lesz? Igen, mondja. Igen, esküszöm. Azt akarta, hogy jöjjek, nézzem meg, mi van itt. Nem tudta, hogy lejövök ide, ahol a rendőrkocsik vannak. Ő jó anya. Kérem, ne gondolják, hogy rossz lenne. Nem rossz? Nem tudta, hogy ezt fogom tenni. Más szóval ott van, ahol nem kellene lennie, és fél attól, hogy bajba kerül. Talán sajnálnom kellene a gyereket, de le is lőhettem volna a kis segjét. Az esernyős ember is lelőhette volna. Felemelem a fegyverem, hogy megmutassam neki. Lelőhettelek volna, mondom. Vagy valaki más? Sírni kezd. Tipikus. Inkább azon vagyok, hogy a felnőtt férfiakat késztessem sírásra, mint a gyerekeket, de ebben az esetben ez jó. A gyereknek ki kell a magát. Össze kell, hogy szarja a kis kamasz gatyáját. És én és a jelvényem láttunk szar dolgokat sokat. Ocsmány szart. A félelmetes egyenesség feltétele el kell, hogy végezze a munkáját itt és most, amíg ő csak egy gyerek, aki hülye dolgot csinált. Nem ő az a személy, akit éreztem a sikátorban. Valaki más volt ott. Ránézek a rendőre. Vigye haza és erősítse meg a történetét, és legyen benne biztos, hogy nincsen felvétele. Ezen a ponton két másik rendőr is csatlakozott hozzánk, és amelyik eddig fogta a gyerek kezét, átadja egy másiknak, és azt mondja neki. Tegye, ahogy ő mondta. Aztán felén fordul, lehúzza a kapucniát, így látni engedi a kemény vonásait, borotvált fejét, egyenes órát, és a kiterjedt vonalakat a szemek körül, amiből legalább negyven körülének satszolom. Mori szörmester, mondja, a rangidős tiszt vagyok. A rangidős tiszt egy bizonyos viselkedéssel. Egy gyakori betegség, amit általában lesöprök magamról, de őt nem koptatom le. Ebben a pillanatban eldöntöm, hogy nem kedvelem, és nem csak egy kicsit, hanem nagyon méről, elevenen, méreható módon. És nem tetszik az sem, hogy itt van, Ennél a sikátornál, amikor technikailag ez nem része a gyilkossági helyszínnek. Világosan látszik, hogy a rangidős tisztjelzés felülhelyezi magát azon, hogy hazavigye a gyereket. Szintén lehúzom a kapucnimat, és megnézem a karcolás nyomot az arcán. Mi az, amit mondani szeretne nekem, őrmester? Mert valószínűleg van valami mondani valója, különben nem lenne támadó velem szemben. Nem voltam tudatában annak, hogy az lennék. Mert hogy itt áll, lefelé bámulva rám, csak úgy szórakozásból. Később esetleg el akar hívni kávézni. Kén Mendez annak biztosan nem örülne, ugye? Á, itt is van. A baromság, amire vártam. Csak a szájából vagy a seggéből is kilőtt. Olyan fickó vagyok, aki a nevén nevezi a dolgokat. Valójában, csak ugyan. Most akkor engedje meg, hogy csatlakozzak. A nevezzük a nevén dolgokat című partihoz. Ha csak ki mendez az összes, amilyen van, keményebben kell gondolkodnia, hogy felbosszantson. Mint például talán megenni az utolsó fánkot, amikor a körzetben vagyok. Miért van itt hátul ebben a sikátorban, amikor a helyszínt kellene biztosítania? Láttam, hogy ebbe az irányba rohan, és talán segítségre van szüksége. Nem lenne hihetetlen, ha valaki más mondta volna. Tőle ez baromság, és valóban tíz a köbön baromság. Biztosítsa a sikátort, mondom. Tudjuk, hogy ki az áldozat? Williams nyomozó. A másik áldozat, mondom. Még nem, vettünk új lenyomatot. Szükségem van a fejleményekre azokról az új lenyomatokról most? Természetesen, mondja vigyorogva. És a körzet bővebb átkutatására? A grimasz az idegeimre megy. Szeretem letörni a vigyort az emberek képéről. Az, hogy az övét nélkül hagyom, a tűrő képességemnek köszönhető, ami jobb, mint gondoltam volna. Ha megütlek, az nem érzelmi, mert megérdemelted. Hozza ide a csapatot a gyilkossági helyszínre, mondom. Nem akarok még több tömeghisztériát, mint amink van a polgármester legutóbbi sajtótájékoztatójától. Biztosítsa a helyszínt. Erről jut eszembe, van két holtestünk, amik rám várnak, és biztosan jobb társaságot nyújtanak, mint ez a férfi. Elfordulok, és elindulok. Nem akar szélesebb keresést a gyanúsított után? Kiállt utánam, aztán mormója. Miért nem engedi az FBI, hogy végezzük a kurva munkánkat? Az egyik közülük a sikátorban van. Megpördülök, és szembefordulok vele. Az egyik közülünk? Williams hívott ebbe a sikátorba, bele egy kurva halálos csapdába. Szóval, ha ez az, akit a sajátjának hív, segfej, akkor most tudja, hogy miért én vagyok a megbízott. Szóval tegye, amit mondtam, vagy húzzon innen a pokolba. Az álla megfeszül. Williams nem tenné ezt? És mégis, mondom. Megtette, ha még szélesebb keresést akar, hisztériát okozni és beszélni a sajtóval, Williams lesz a hunyó. A rendőrség lesz a hunyó, amikor az egyik közülük ártatlan embereket öl. Ha ezt akarja, kamera elé állítjuk magát, hogy közölje velük a friss infókat. Nem hinném, hogy ezt tette volna Williams. Közelebb lépek hozzá. Honnan tudja? Kurta? Nem, nem tettem. Valamikor kurta? Nem, bassza meg nem. De leszegi a tekintetét. Mennyire személyes ez magának? Az egyik volt közülünk. Újra ez. Újra ez? Akkor én egy hazudós kis ribanc vagyok. Ez az, amit mondani akar? Azt mondom, Williams nem tenné azt, amit maga mond, hogy tett. Akkor egy hazudós ribanc vagyok. Azt mondom, ne ismételje meg magát. Nem vagyok hülye, hogy újra meg kelljen hallgatnom, amíg maga elég hülyének néz ki ahhoz, hogy folyton ismételje önmagát. Menjen el. Túlságosan érintve van, hogy a nyomozó szerepében ilyen. Leszegi a tekintetét, az állkapcsa annyira megfeszül, mint el akarna törni, majd rám néz. Maradni akarok, segíteni akarok. Kibántotta magát? Vág egy grimaszt. Mi, úgy értem, randiztunk, de... De nem basztak, provokálom. Mikor volt az utolsó alkalom, amikor nem basztak? Nem kúrtunk. És nem került el a kérdésem. Van egy nyoma, Ki vágta meg? Egy házkutatás rosszul sült el. Ez egy gyors válasz, túl gyors, és a szemei kissé sí megrebbennek. Hazudik, amikor tudnia kell, hogy bármikor utána nézhetek a történetének. Ami azt jelenti, hogy hülye. És a hülye, akkor ő nem az esernyős ember. De Williams sem volt az. Még akkor is, ha megpróbált becsalni a sikátorba, a játékba. Az áldozatok családtagjaira gondolok, akiket az esernyős ember használt és bántalmazott. Minden esetben megígéri valaki közelállónak, hogy ha megtesznek bizonyos dolgokat, megmenthetik a szeretet személyi életét. De a moriszt is meggyötörte, ha megígérte neki, hogy megmentheti William széletét, tudja, hogy most arra halott. Lávgynök! Felnézek és látom, hogy egy rendőr áll a bal oldalamon, a kapucnia mélyen a fejére húzva. Van egy férfi a nyugati peremnél, aki látni akarja magát. Jelenti be. Kén. Kénynek kell lennie, és még azelőtt megölöm, mielőtt szellemnek esélye lenne rá. Azonnal ott leszek. Mondom, amikor visszafordulok Moriszhoz, látom, hogy eltűnt. A sötét sikátor felé nézek. A megérzésem ismét odahúz, de kén itt van. Csak nem tudott távol maradni. Melyik részét nem értette meg annak, hogy a szellem megpróbálja megölni? Elfordulok a sikátortól, és megkeresem a rendőrt, aki bejelentette a látogatómat, de eltűnt. Elkezdek a nyugati kordon felé menni, amiről beszélt, megesküszöm, hogy addig nem bántom ként, amíg egyedül nem leszünk szemtanuk nélkül. Keresztül vágok a rendfenntartók falkáján, válaszolok a kérdésekre, amikre nem akarok, végre kiútok egy üres részre, amikor csörög a telefonom. Megfogom és a kijelzőre nézve látom, hogy a bátyám számoz. Elutasítom a hívást. Az eső újra verni kezdi a vállamat, felhúzom a kapucnimat, brednyomozó felé megyek, akit régről ismerek. – Bred! – üdvözlöm elé lépve. Lájla, kurva láv! Hallottam, hogy te voltál az est kurva királynője. És én hallottam, hogy még mindig egy fángboltot hordasz a hasadban. Mondom, a mindig jelen lévő pocakjára mutatva, és vissza rá. Látom, hogy igaz a kaplegykák. Ikrek, mondja, körkörösen megsimogatva a fángpocakját. A lényegre térek, mielőtt késő lenne, mert az embernek képesnek kell lennie arra, hogy fusson. Harcoljon, és ártatlan életeket mentsen meg, még magát sem tudja megmenteni. Hol van a látogatóm? Vág egy grimaszt. Látogató? Azt mondták nekem, hogy van egy látogatóm, aki látni szeretne. Nem, semmi ilyenről nem tudok. Oda kiállt egy másik nyomozónak a háta mögé és balra egy rendőrségi kocsi mellé. Trevisz valami látogató, lávügynöknek? Semmi, nincs semmi látogató, kiált vissza Trevisz. Nincs látogató. Egy rossz érzés kerít hatalmába, és elfordulok Brett-től, előveszem a telefonom a zsebemből, és hívom kint. Lájla, hol vagy? A virágboltnál, ahol megbeszéltük, hogy találkozunk. Te hol vagy? Nem voltál itt? Nem, kellene, hogy legyek. Nem, mondom. A sikátor felé fordulok, ahol a két test fekszik, a sorukra várnak, ahol a szellem feltűnt. Maradj távol! Lájlá! Leteszem, felismerem a helyzetet. A szellem nem ok nélkül jelent meg az esernyős ember helyszínén, aki gúnyolódik és megöli az áldozatokhoz közelállókat, de ként nem könnyű elérni, és még ha el is éri ként, nem fogja tudni manipulálni. Hogy elért kint, felkészültnek kell lenned. Olyan felkészültnek, mint a szellem. A szellem azt mondta nekem, hogy az esernyős ember azért bérelte fel, hogy megölje